Коротка історія і Чіносе Хонамі, Буденність і Чіносе Хонамі. Сенсей точно запізнюється? Після дзвінка її все ще не було. Хоча наша сенсей не приходить вчасно, такого ще не було. Може, вона захворіла? Якщо так, то хіба її не повинен замінити інший вчитель? Поки однокласники робили всілякі припущення, двері класу відчинилися. Доброго ранку всім. Ви сьогодні теж повні сил? <свіття> Ранкова класна година вже почалася декілька хвилин тому. Наша сенсей зустріла нас на вході позіханням. Ви виглядаєте дуже сонною, хоч і сенсей. Угу, mm -hmm. дещо сталося? Вчора я випила за багато. Отакої, у вас похмілля. Ви смердите алкоголем, вчителю. Чихіручен, яке сиділа попереду, лемонтувала, затискаючи ніс. Нічого, нічого, в обід напевно пройде. Гадаю, не в цьому проблема. Наша сенсей трохи непрезентабельна. Проте, може, саме завдяки їй у класі була така легка атмосфера. Ах, вже час. Як швидко все йде? Гадаю, це тому, що ви запізнилися. Я певна, решта класу теж так думала. Я зараз оголошу результати пробного іспиту, що був недавно. Після цього я поясню в подробицях те, що буде далі. Так що слухайте уважно. Хощиномія сенсей, пом'якшуючи атмосферу, прикріпила результати пробного іспиту на дошці. Тут були результати кожного. Враховуючи прохідний поріг, якби хтось провалив тест під час поміжних іспитів, його мали б негайно відрахувати. Ці результати також можуть вплинути на балу класу тощо. Вона пояснила особливості шкільної системи. Як тільки вона закінчила пояснення, ймовірно через похмілля, сенсей сказала «Мене нудить» і пішла. Трохи згодом вона повернулася. Схоже, вона освіжилася. «Сенсей!» Можна дещо спитати? Я вирішила спитати про те, на чим трохи поміркувала, поки її не було. Звісно, звісно. Чого бажаєш, Ічиносисан? Я розумію, що ця школа побудована за принципом меритократії. Тому також розумію, що тести впливають на рейтинг класу. Тому я хочу запитати про результати інших класів. Спочатку ми думали, що не можемо запитувати про індивідуальні оцінки, але насправді ж оцінки глас собі були оприлюднені якщо це так, то для того, щоб усе було справедливо за принципами школи, з результатами решти класів, повинні вчинити так само, добре підмітила, але, на жаль, і чиносе Сан ти помилилась. Звичайно, оцінки інших класів також оприлюднюються, але не індивідуальні, а середні. Сказавши це, Хошіно-сенсей злегка посміхнулася і прикріпила ще один маленький аркуш паперу. Окрім нашого класу Бі, тут були усі середні показники решти класів. Не кажіть мені, що ви могли про це не повідомити. Так, Бо немає правил, які б змушували мене це робити. Якщо ти спитала, я відповіла. Ось так. Вона відповіла без емоцій. Наче це було звичною справою. Схоже, ця школа складніша, ніж я думала. І не можу сказати напевно, яка це морока. Не розкриваючи правила гри, і не розповідаючи нічого, крім необхідної інформації. Відповіді, схоже, доводиться отримувати власноруч, випитуючи одну за одною. Але... але ми сильний клас. Попри те, що наш рейтинг «Бі». Прочитавши атмосферу в класі, Щебатахун сказав це, порівнюючи середні оцінки. Дійсно. Якщо ми просто подивимося на результати пробного іспиту, середній показник нашого класу не сильно відрізняється від класу А. Різниця становить тільки два бали. Враховуючи, що це був неочікуваний іспит, в основному не повинно бути сильних розбіжностей між академічними навичками. Якщо для підготовки для проміжних іспитів ми вживатимемо хороші контрзаходи, можливо, ми зможемо перегнати їх. Після того, як сенсей залишила клас, учні, у яких були власні ідеї, почали обговорювати різні теми. Повернемося до нашого головного обговорення. Інші класи під нами справді тупі. Бал клас суддів взагалі нуль, а їхня середня оцінка за цей пробний іспит так аж неймовірно низька. Частина учнів погодилась з думкою ще батихуна, Лише покладаючись на інформацію самої школи, ми не можемо зрозуміти дуже багато. Але я гадаю, що цю ідею не варто висловлювати прямо зараз. Однак однокласники, що дивилися на високий середній показник, почали шуміти. справді. Зараз ми можемо так розмірковувати. Але хіба в нас є тільки це і більше нічого? Розуміючи обставини, я вирішила посунути перше доміно. Ах, і чи носа, що таке? Якби класовий поділ справді базувався на академічних здібностях, чи не було б це безглуздо для нижчих класів? Навіть якщо все зводиться до особистих зусиль, вони також повинні брати на себе багато несприятливих обставин. Якщо усі видатні люди були зібрані в класі А, то це фактично означає, що у нас немає шансів на перелом. Хоча песимістом не варто бути, але також не варто розслаблятися через наш результат. Згоден. Тут чітка різниця між D і A класами. Проте я не думаю, що це ґрунтується тільки на академічних здібностях. Насправді, Іченосе була однією з найкращих на вступних іспитах. Тому, якби вони розподіляли класи таким чином, то Іченосе безсумнівно була б в класі A. Зрозуміло. Дійсно. Якщо я в класі B, бо маю певні недоліки, або скоєні помилки, тоді має бути багато учнів із такими ж балами, як у мене, які зараз у класі Ді або Сі, тому що в них теж є недоліки. Іншими словами якщо розподіл по класах визначається не академічними здібностями, а конкурентноспроможністю, то не буде дивно, що нижчі класи зможуть вирватися уперед. Поки у них є видатні таланти та учні, які зараз не можуть навчатися через методологію, вони здатні однаково допомогти класу. Попри те, що ця довга битва триває три роки, оскільки наразі ми все ще не знаємо, як збільшити бали класу, нам необхідно використати цю можливість і почати контролювати її та намагатися витрачати менше балів. Зараз я не думаю, що у цьому класі є люди, яких би виключили через провали іспитів. Я вважаю, що ми всі разом повинні вчитися задля проміжних іспитів і мати на меті підвищення нашого середнього показника. Що думаєте? Погоджуюся. Ми теж хвилюємося. І чи носе сан? Можеш повчити нас? А вже ж? Відповівши на це, охочі почали збиратися один за одним. Гей, гей! Це більше, ніж я очікувала. Зачекайте трішки. Я нарахувала 15 осіб. З самотужки я не впораюся. Поки я думала, кого попросити співпрацювати, я використала свій погляд, щоб послати сигнал про допомогу. Я асистуватиму тобі. Тим, хто відповів на мій сигнал, був Канзакі-кун, з яким я не сильно до цього спілкувалася. «Ти не проти, Канзакі-кун?» «Хе-хе! Як той, хто має на меті потрапити в клас А, мені варто допомагати з тим, що в мене добре виходить?» «Будучи зазвичай мовчазним і самотнім, він справді справляє хороше враження. І до того ж він спокійний та вихований». На прохання Ханзекі Куна я легко погодилась. Дивлячись на оголошені результати пробних іспитів, за тим, що у нас були однакові оцінки, можна було чітко сказати, що його академічні здібності високі. Отже, немає причин не погодитися на пропозицію. Вельми дякую. Тобі дякую. Подбай про мене, будь ласка. Після цього ми знову зібралися, щоб піти у бібліотеку. Навіть з Канзакі Куном 15 людей – це занадто. Тому спершу нам слід поділити учасників на дві групи. Одна займається в обід, інша – увечері. В обідній групі було семеро людей. Уникнення поганих оцінок – це необхідність. Наша ж мета полягала в тому, щоб перевершити клас А. Наша амбітна ціль була трохи високою. І чинно, сон, в тебе були найкращі оцінки на вступному іспиті, так? Ти дуже щира, а також добре ставишся до інших. Чому ти в класі Б? Я не можу це зрозуміти. Чому? Ніколи не замислялась над цим. Невже школа зробила помилку? Я не думаю, що школа робить такі помилки. Більш того, зараз мені подобаються всі в класі Б, порівняно з тим, щоб бути в класі А, я більше волію бути в цьому класі. Це були мої щирі слова, це сталося випадково минуло лише кілька місяців, але, як на мене, усі в класі Б. Уже стали моїми важливими друзями та товаришами. Я навіть не хочу думати про те, щоб бути у класі Ей без них. Ічіно, Сесан, я тебе обожнюю! Протягнувши руки, Чихіра обійняла мене. Я поводилась з нею, як з молодшою сестричкою. І випадково погладила по голові. Не схоже, що їй це не подобалось. А судячи з заплющених очей, їй навпаки, було це до вподоби. Я рада, що я в квасібі. Я теж, я теж. Макочен хотіла обійняти нас із Чихіру Чен, тож кинулася на нас. Спробуємо теж. Не роби, дарниць, ти все одразу зіпсуєш. Щеба токуна, який хотів приєднатися до кого дівчат, схопив за шию Канзекі Кун і стримав його. «Так багато людей?» Бібліотека була більш заповненою, ніж очікувалося Лише з одного погляду можна було помітити багато груп, які старанно навчаються. Зважаючи на те, що тут були не лише перші класи, іспити справді мали важливе значення. Ми зайняли собі місця, де було війно. І почали повторювати те, чого нас навчили вчителі. Оскільки однокласники мали хорошу базу, проблем не було. Навчалися ми тихо. Час від часу відповідали на запитання. Раптом довкола щинився переполох. Схоже, у інших груп, які були далеко від нас, Почався конфлікт. Я думала, що це швидко вщухне, але не очікувала, що шум стане ще голоснішим. Хоч я й не знала, що сталося, невже ніхто не може це владнати? І чи носи, сан? Гайда в інше місце я не можу зосередитися. Хлопці тут надто галасливі. Спочатку я не хотіла нічого змінювати але інші, здавалося, вже не могли терпіти. Один клопіт. Засередженості наче й не було. Всі виглядали виснаженими. Піду, привернув їхню увагу на хвильку. Я встала і приготувалась піти до хлопців, що сперечалися. Зачекайно! Це дуже небезпечно, я носи, сан. Сесан! Хіба це не Судокун і Ямава Хоч я й не знала Ямава але Судокуна я пригадала. Я не знаю, звідки пішли чутки, але казалось, що у нього надзвичайно жорстокий характер. Я піду замість тебе. Нічого, Канзакікун, дозволь мені. Якщо Канзекікун піде туди, щоб бути посередником, є ймовірність що ситуація тільки погіршиться. У хлопців високе самолюбство. Якщо їх спровокувати, то будуть проблеми. Ну все, стоп, припиніть. Я переконувала виступила між двома сторонами в суперечці. Агав, ти тут ні до чого. Не втручайся. Хлопець, який ніби хотів когось схопити, Глянув мій бік різким поглядом. Через те, що він був роздратований, він вирядав напружено. Його обличчя було трохи червоне. Напевно, це був судокун. Такий сильний тиск, як і очікувався від людини щоток. Але я не могла з ним погодитися. Ні до чого. Я намагаюся користуватися бібліотекою тому не можу просто пройти повз. Якщо справді хочеш його вдарити, можеш зробити це на дворі. Багато учнів мали проблеми, бо не могли зосередитися. Крім того, у мене також тут багато друзів. Я не можу вдавати, що мені байдуже. А ви, хлопці, чи не занадто його прилакуєте? Як ви гадаєте, чи буде добре, Якщо школа дізнається про таке, навіть якщо вам так кортить, ви усвідомлюєте наслідки? Я попередила Ямала та решту, щоб піддалися тиску судакуна, і вони замовкли. Враховуючи, що це може вплинути на квасні бали, вони слухняно відступлять вибач, ми не хотіли чи носи. Схоже, я милакий кун, впізнав мене і вибачився. Бути прямолінійною справді чудово. Ну ж, І якщо ми будемо вчитися тут, наберемося дорості. Так. Здавалося, вони ненавиділи те, що інші вважатимуть, що вони програли суперечку. Тому відступили, кинувши останню фразу. Безумовно, подібні речі ніколи не закінчуються просто так. Загалом, тепер противника Судакуна тут не було. Так що наразі все вирішено. Навіть якби вони все ще хотіли побитися, мені довелося б повідомити про це школу. Хоч я і ненавиджу це робити. Якщо ви теж хочете продовжувати тут вчитися, будьте тихіше я вірила, що вони не будуть робити нічого надмірного. Тому сказала їм лише це. Судокун, мабуть, був злий, але його друзі виглядали дуже спокійними. Я впевнена, що все владнається. Коли я вже збиралась повертатись, у полі мого зору на мить з'явився парубок. Пригадую, що бачила його перед Подумавши про це, я повернулася на своє місце. Очі Чехірочен сіяли. Як і очікувалося від Єчіносе Сан? Так сміливо. Справді, я їх просто попередила. Хіба ні? Це все тому, що Ямала Кікун тікав, підібравши хвоста, коли зрозумів, що це Єчіносен. Чому ж? Я жодного разу не зустрічала Ямала Кікуна. Розумієш, минулого разу, коли у класу Сі виникла суперечка з нами, і чи Носе Сен її врегулювала, чи не так? Я впевнена, що тому він і пішов. Хлопці з класу Сі справді бояться тебе. Злити чи Носе дуже страшно. А, ось чому. Ось чому хлопці бояться мене. Як дівчині. Це було наче пережити важкий удар. На жаль, я не могла виконати це з голови. Тому я не змогла нормально вчитися протягом усієї обідньої перерви.